Surja El Munafikun Medinase Njëmbëdhjet vargje Bismillahirrahmanirrahim Me hemri në Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Kur vinë të këti hipokritët Thonë Ne dëshmojmë se ti je vërtet I dërguari i Allahut Allahu e di se ti je i dërguari i ti, por a i dëshmon se hipokritët janë gënjeshtarë. Ata i përdorin betimet e tyre si mask dhe i lërgojnë njerëzit pre rrugësë Allahut. Vërthet, shumë të mbrapshta janë punët e tyre. Kjo, sepse ata fillimisht besuan, pas taj më huan. Kështu që zemrat e tyre u vullosën Dhe si pasoj ata nuk kuptojnë më Kur i shihni ata Pamja e tyre e bukur, ju mahnit E nëse flasin, ju i dëgjoni fjalet e tyre E me gjitha të Ata janë si trungje të mështetura Ata kujtojnë se qdo thirje që dëgjonë është kunder tyre Ata janë armishtë e vërtet Andaj ruajuni prej tyre Allahu i vraft, sa shumë që janë lërguar nga e vërteta. Kur u thuhet atyre, ejeni se i dërguari i Allahut do të kërkoj falje për ju, ata të undin kokat e tyre dhe i shehatat të kthehen me mendje madhësi. Njësoj është, u lute për faljen e tyre apo nuk u lute, Allahu kur se si nuk do t'i falë. Në të vërtet, Allahu nuk e udhëzon popullin e pabindur. Ata thonë: Mos u japni kurrë atyre që janë me të dërguarin e Allahut, me qëllim që të largohen prej tij. Por Allahut i takojnë thesaret e qiejeve dhe të tokës, ndonse hipokritët nuk kuptojnë. Ata thonë: Nëse kthehemi në Medin, Pa dyshim që të fuqishmit do t'i dobëjnë të dobtit nga ajo. Në të vërtetë, fuqia është e Allahut, e të dërguarit të Tij dhe e besimtarëve. Por hipokritët nuk e dinë. O besimtar, mos lejoni që pasuria dhe fëmijët tuaj t'ju largojnë nga të përmendurit e Allahut. Ata që e bëjnë këtë, do të humbin Prandaj, jep një prej atyre mirësive dhe që ju kam dhënë unë, para se ti vi vdekja ndonjerit e a i të thot. Ho, zotim, si kur të më kishë lënë edhe një kohë të shkurëtër në jet, do të kisha dhënë lëmosh dhe do të bëhesha ndër të mirët. Por, Allahu, nuk i ashtu në afatin asë një shpirti që i vjen koha e vdekjes. Allahu, e di mirë gjithë shka që bënë ju.